lief ek is lief vir jou, maandag middag om vijf, sam met Corrie. Goeiemiddag en hartelijke welkom bij my program, Menslief, ek is lief vir jou. Maar voor ons aangaan, kom ons luister eerst een stukje muziek, En ek het hier vir Rai Dylan en vir Lismatron met I Need You Now, geniet om saam met my. So quarter after 4 everyone, we at Farmers Aid need to bring relief to our farmers in the Western and Eastern Cape who are experiencing the most devastating drought in 100 years. Remember, all the food on your plate from the pea right down to the piece of meat comes from the farmer. The animals are dying because there's no feed. So far, we have managed to gather over 2,000 bales of hay and we can get more. We have secured trucks and drivers who are ready to drive and distribute those bales to those areas. The biggest challenge we have now is that we need to supply the funding for the fuel to get those bales to the farmers. The cost of the fuel is about 30,000 rains for one trip there and back. The trucks and the drivers will be leaving from Bethlehem. Our pledge goes out to businesses and individuals to help us to cover these costs. Businesses can send us the logo and we will post it all over our pages and it will go into our Farmers Aid a magazine as well. We urge you to please come aboard and let us get these bells of animal feed urgently to our farmers in those areas. Go to our webpage www.farmersaidsa.cf.com WP. You can donate via PayPal or make a direct bank transfer and you can also go to www.gogetfunding.com forward slash FormersAidSA forward slash or you can contact Patrick at FormersAidSA at yahoo.com or Patrick at netradiosa.co.za. We thank you in advance. Let us make it happen. Thank you so much. Jy is ingeskakel by net Radio SA so met my Corrie en baar welkom by my program Menslief, ek is lief jou. Ons het maandag natuurlijk saals oor om beskui te wees en vandag gesels ons oor hoe om jouself te motiveer. Voord ek aangaan wil ek net noem, die radio raak nie by politieke of ons dienstige argumente betrokken nie en die artikels in die gebruik in programme is nie noodwenig die siening van die betrokke omroeper of die radiostasies nie, maar die van die artikel of die bericht skryber die radio geef ook natuurlijk berichte nie steer soos ontvang en is neutraal van enige politieke groep of agenda. En ons bied die program aan in samenwerking tussen net radio SA en FM stereo. En op my spijskaart vandag het ek eerstens 5 maniere hoe om jouself te motiveer dier die dag. vier sletels tot succes, 5 maniere om jouself te motiveer motiveer jouself en 10 wenke vir die krij gemotiveer gevoel, wanneer jy voel om niks te doen nie. Kom ons luister nog so stieke muziek, voor ek aangaan, en ek het op die straat al voel, Boney M met Ma Baker. Please, I'm Ma Baker, put your hands in the air, give me all your money. This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town. Bounie in met Ma Beiker en ons kyk na die eerste item op my space card en dit is Motivering Motivering is die sleetel tot sukses en as jy in staat is om voordierend jyself te motiveer, gaan jy baie goeie resultate kry en alles wat jy doen en alles wat jy bereik a paar wenk om jyself te motiveer die dag nummer 1 is word vroeg wakker. Vroeg oogend of dag kan jy meer tyd inpak om jouself te voet en energiek jou kreatieve batterie a biekie hupstootje te gee. Jy hoef te jaag in die oogend nie en jy kan dan geestelike en visies voorbereid om jouself aan die komende dag voor te stel. Jy kan luister na jou gunsteling musiek, doen 'n paar oefeninge, mediteer so 'n en al hierdie dinge kan jou help om 'n splinternuwe dag te begin op 'n positieve noot en dit sal ook dan somme help om jou 'n beter bui te plaas. Die tweede en is kies 'n positiewe bevestiging of kryf jy 'n inspirerende aanhaling vir die dag en sê hom so achter mekaar op, of as jy het onthou, sê dit op, gief vir jou so positiewe bevestiging, om jou dier die dag te help, en elke ochend, moet jy, een ander positieve bevestiging, of aanhaling kies, en het herhaal, dier die loop van die dag, as jy paar van hierdie, boodskapies het, en as jy, een, hipstweekie, in verband met, motivering nodig het, kan jy jouself herinner aan hierdie positieve stikkie kosies op jouself vroeg in die ochend gegeet om te herhaal dier die dag. <coughs> dit kan jou help om helder en optimistisch ingesteld te wees en dit kan jou help om dier die dag te kom en jouself te dra dier die, die dag en onthou om een liefde heem en gloe in jou self, en onthou, jy moet jou ook lief heen, so, jy het al so, tykie gelede gepraat, oor hoe om jou self lief te heen, self lief dit is nie verkeerd om jou self lief te heen, nie, want onthou, <coughs> jammer, as jy jou nie kan lief heen, nie, hoe kan jy iemand anders om jou lief heen? Moet jou self, jou nooit, nooit afkraak, nie, selfs nie van binnen af nie, jy moet jou self oog ag, herinner jou dikwels oor jou waarde, daar die waarde waarde van jou, jou onbeperkte potentiaal, daar die uniekheid van jou, en laat een glimlach jou sambriel wees op een reenderige dag. Onthou, wat jy uitgeen in die wereld, dit kry jy terug. Die gesigd is moes, what goes around, comes around. As jy iemand op straat raak loop en die glimlach vir die persoon, gaan hy nie vir jou donker pruim gezicht terug hier nie, hy gaan terug glimlach so deel daar glimlach uit en kry glimlach terug Moe nie denk daar oor nie doen het net wees mykie stytig in die ochend dan kry somme vrolike gevoel vir die rest van die dag en Nike het natuurlijk bekende slagsprek wat alles sê een mens is dikwils geneig om baie dinge op sy te sit om het uit te stel, of om te twyfel daar Die beste medicijne is om te doen. Moe nie net somme oor alles dink, nie doen betek hier somme net, ek sê nou nie alles nie, maar om te doen kan jou beskermtie na nou onzekerheid en vreze. En het kan ook maak dat jy niks het wat jy verloor nie, behalwe jouself. So, wees tydig en neem daar die risiko glimlach vir amal om jou en et, gaan oor in aksie, doen dinge, moet nie terug sitte en dink en droom daar oor nie, gaan doen dit net, wees gevaarlik of wees waghalsig, gaan doen dit net. En onthou, as jy weet dat audio die kracht uit jou eie weese en uit jou eie durf en daad kom, dan ga jy ween. As jy hierdie gedagtes gebruik, as jou dagelikse motivering, kan niks jou keer om jou doelwitte te bereik nie. Mislikkings bestaan nie. Alles is ervaring. Of jy kan alles as een les ook beskou, onthou alles wat gebeur in jou lewe help jou op daardie pad, van die lewe waar jy les moet leer en strijkelblokke moet oorkom en dit maak van jou sterker mens, dit maak van jou beter mens en onthou dat daar altyd vir probleem oplossings is dat is altyd die oplossing, dat is altyd die silwe randje in die donkerste wolkie elke probleem of mislikking is eindelijk positieve ding, want dit kan lei in die richting van verandering van die richting en jou hupstoot gee in die rechte richting waar jy verskrikkelijk suksesvol sal wees. Maar as jy nou gaan toelaat dat negatieve gedagtes jou voel, gaan jy een groot deel van jou energie verdoor. Onthou, negativiteit draai jou van al jou positieve energie. As jy met, by iemand keir wat die jy altijd kla en niks moois in die lewe sien nie, en alles is donker, dan draai neer die persoon jou, van jou positieve energie omring jou met positieve mense, omring jou met daar die mense wat raak raakvatters is wat daarop uitgaan om dinge te doen, om wat dinge laat gebeur, moet gaan terug sit en hoop iemand anders gaan dit vir jou doen nie want dit gaan nie gebeur nie, gaan doen die dinge wat jy moet doen jouself verander jou gedagtes maak een koopskuif en jou leven sal jyltomal verander jou positieve houding, is die sleetel tot die gelukkige en die vervulde lewe. Probeer om te sien, die glas is half vol, in plaas daarvan om te sien, hy is half leeg. Sien mislikkings as ervarings, en in plaas van na te dink oor probleme, focus op die oplossings. As daar iets is, vir oor jou pad kom, wat lyk soos een verskrikke berg, gaan sit en denk aan dinge hoe jy daar die berg gaan opeet, gaan oplos, gaan afbreek. Hoe eet jy olifant? Happy vir happy. En hap ander. Dit is die vijfde wenk. Help ander mense en het motiveer mense altyd as jy iemand anders hap. Want jy voel goed as jy iemand hap en dit help jou om gemotiveerd te bly. Wanneer jy iemand help om hulle probleme op te los, draai jy die focus weg van jy eie probleme af. En dit beteken nie dat jy weg van jy probleme af nie. Jy begin net sien, jy probleme is nie meer so vrees aan jaand, soos hulle like nie. En dan, baie belangrik, dankbaarheid. Ek het ook in een vorige program al gepraat, om dankbaar te wees. Gaan loor bykie daar op ons webblad rond, die potgooi is daar, en as dit nie daar is, en gaan hy internet argiewe toe, of kontak my, al die potgooi is daar, oor my mens lief, ek is lief vir jou, en, onthou, om dankbaar te wees, koos jou niks, as iemand vir jou iets, doen, doen die ding, wat jou ma vir jou geleerd, jy klein was, sê dankie, dit koos jou niks, en, dit help die persoon, vir wie, of wie vir jou dadie gins gedoen het, dit help hom om te sien jy waardeer dit. Wees oprecht dankbaar. Kyk na al die klein dingies in jou leven, en weet, jy moet dankbaar daarvoor wees. Maak een lysie elke einde van die dag, en skryf neer waarvoor jy alles dankbaar moet wees, wat met jou gebeur het dierloop van die dag. Daar die klein blommiekie, wat jou man of jou vrou vir jou gegeet het, Wees dankbaar daar oor. Daar die kopie koffie, wat jou kind vir jou gemaakt het, of wat jou ma vir jou gemaakt het, of jou man vir jou gemaakt het, wees dankbaar daarmee. En dit is die begin van die totstandkoming van goedheid in iemandse wereld. Dit produceer massieve, positieve emoties om dankbaar te wees. En die eindproduct is om jou leven beter te maak, help verbeter ander mense se levens om jou ook. Hoe kan jy jouself motiveer dier die hele loop, vir loop van die dag? Voel vry om jou denken te deel met ander mense en bly gelukkig en glimlach dikwels. Daar die glimlach is die beste medeseine vir probleme, vir een zwaar gevoel van bedruktheid glimlach. Dit help ook somme om a bieke oefeninge te doen, want jou gezicht gebruik geweldig baie spiere om te glimlag, so het gebruik a bieke meer van die kalorie ook op, kom ons luister nog eens die muziek, voel ek by die volgende item, kom van Motiveer Yourself, en ons luister, hierna vroelike enekie van Jimmy Soul, if you want to be happy. Hello no, no, no. sal meet if you want to be happy for the rest of your life, en as my so snaaks die ou wat skree, hey, I've seen your wife the other day, she's ugly <laughs> bye bye snaaks, ek hoop jy het ook so, so my bykie adrenaline in die aarde gekry en het a, a, a hyppel in jou stap gekry en lach so bykie saam met my dit is toch so lek om te lach dit drijf so my al die negativiteit uit en brings so my bykie positieve in die licht om jou ook, en natuurlijk as het reen, waar het ook al reen, voel jy ook a bykie opgewek en a bykie verlicht nie, as daar positieve eone, hulle sê as daar reen in die is, dan is die lig om jou vol positieve eone, en ek hoop hierdie muziek en hierdie program bring vandag a paar positieve eone in jou leven ook, laat jy lekker voel, kom ons wees vrolik, vat die, maak daar kop skuif, en vat die kwantumsprong en ons gaan bykie wel gehalsig wees en ons gaan bykie positief raak in die volgende paar daal. Ek het die artikelkie raak geloop het sê um, moet die vir saaf. Nou ek het hierdie artikel gekry op Solidariteit sy webwerf en die man skryf oor die positiefiteit, hy sê nee, nee, die vrou skryf Ek kyk gisteravond onder dwang dwangspoort samt my man en omdat ek nie so geïnteresseerd is nie kyk ek vir ander dinge. Dis toe dat ek weer eens beseef hoe sportsterre verskillende rituele of bijgeloobe het wat hulle motiveer, wat hulle oor en oor voor een deelname gebruik en wat hulle focus en energie verhoog. Ek doen dit ook elke oog en sê die artikelskryver. Dit is een stap vir stap routine wat maak dat jou energie verskyf wat jou inspireer en motiveer en jou na een staat van optimale funksionering verplaas. Wat my persoonlik op een hoortfrekwensie plaas, is dinge wat my gemoed laat glimlag. Jy ken allemaal die invloed van een foto wat jou aantrek, een liedje wat oor jy mal is, een kleer wat jou inspireer, of een reek wat van jou. Voor sommige mense is motiveerde slagspreke belangrijk, motiveerde slagspreke jammer, en mense krijg druk wel stimulatie dier jou sintuie. Krijg jy jouself elke dag aan die gang dier iets wat jou inspireer. As jy hou daarvan om een eindie te gaan stap, doen het. As jy hou daarvan om gedigie te skryf, doen het. As, kyk na daar goedekies wat vir die een passie in die leven het, want dit wat jy passie voor het, inspireer jou, en dit laat jou hoore hoogtes bereik. As jy waar doen, wat jy nie hou nie, dan is jy ook nie baie productief nie. Maar as jy iets doen, wat jy nie hou, as jy iets doen, wat vir jy passie het, inspireer het jou tot groter hoogtes toe. Krijg iets symbolies, iets wat jou verteenwoordig, iets wat jou goed laat voel, of terugneem na tyd waar jy sukses behaal het. Dit kan bloed in jou gedagte wees, of iets fysis wat jy op jou lesenaar neersit, ontwerp vir jouself een persoonlijke gewoonte of ritueel wat selfstatus verteenwoordig. Jy kan bijvoorbeeld een mooi skulp hee wat jy opgetel het, wat jy altijd saam toe dra, wat jy goed laat voel. Dit verteenwoordig vir een mens die suksesvolle verloop van jou loopbaan en lewe. Jy kan daarkepoor paar foto's hee wat jou geestelik raak. Dit kan paar kleren wees wat van jou, en of paar patrone wees wat iets vir jou beteken. Heeg vir jou positieve connotaties aan sekere items, en dier net naar dit te kyk, kan jy so my baie baie beter voel, en jou energie so my groter hoogtes bereik visualisering is baie, baie goed. As jy suksesvol wil wees, visualiseer hoe suksesvol jy is. Gaan sit in jou gedagtes in die Ferrari wat jy graag wil hee. Sit in omreit leer leersitplek, die nieuwe reek van die nieuwe kar. Sink in jou gedagtes hoe draai jy die sleetel, hoe trap jy die brandstofpedal. Kry veel iets wat vir jou werk. As jy in die huis wil hee, Visualiseer het in jou gedagte. Sien jouself, dier daar die sitkamers stap, dier daar groot sal van die voorbordal stap. Sien daar die prachtige meubels in die vertrek. Dit alles kan jou help om groter hoogtes in die lewe te gebruik. En baie keer help dit ook een mens om daar die sukses wat jy gedink het nooit daar sal wees nie te bereik. En ook as jy dat in verkoope is, ek in een keer was ek in een verkoopsklas um, gewees, waar ons een kursus gedoen het oor verkoope, en dit was televerkoope geweest en dit gesê, as jy een doel wat het, as jy daar een Ferrari wil hee, snijf jou preenkie uit, plak om daar tegen jou rekenaar vast, en kyk elke keer vir die Ferrari, voor jy, iemand skakel om iets in die persoon te verkoop. Nou, dit is kan so wees met enig iets wat jy doen. Kry daar die gedagtes in jou kop. As jy boeken skryf, kyk na die blitsverkoper. Sny prinkie uit van die blitsverkoper. Teken vir jou prinkie. Baie keer dit as een mens a bietje teken en inkleer ook. Teken na die prinkie, sit om daar ten jou rekenaar vas, of ten jou skoodrekenaar vas, of as jy daak nog op gewone oudheidse tik machine, tik, sit daar vir jou standerkie, en sit daar die foto in die standerkie, dat jy nou dan vir het kan kyk, motiveer jou self daar, skip vir jou self, a positieve en a lekker gemoed, sit terug en maak jou gedagte stil, en kom in die staat van totale ontspanning, dit kan vina gebeur, en hoe meer jy dit elke dag doen, hoe makkeliker en vinniger gebeur dit, om so lekker, rustig in die staat van ontspanning te kom. Lees mykie meer oor, op, oor meditasie. En dis niks vreemds nie, dis nou nie duivels of iets te doen met ander geloof nie. Denk mykie meer oor meditasie. Sit en maak jou gemoed oop. Iemand het een keer gesê, as jy dit doen, dan laat jy en maak jy deur oop vir duivels, maar ek geloof nou nie daar, en dit my is dit doen nie. Maak jou gemoed stil, maak jou gemoed moet oop en kry vir jou self inspirasie. Hou ook die volgende dinge in gedachte. Skeep vir jou momentum. Die manier wat jou dag begin, sal heel moendelik die pas aangee vir die rest van die dag. Begin met een skop en berei jou selfs so heel kindig voor. Soos bijvoorbeeld moet een routine wat ek nou al klaar genoem het, begin jou dag met take wat van jou hou en wat vir jy een pasie het. Betek moet een mens nou dinge doen wat nie so lekker is nie, en waarvoor een mens nou nie een pasie het nie, maar doen somme die take eerste maklik klaar, sodat dat jy by die lekker take kan uitkom wat van jy hou. Focus op jou intensief die dag, dit wat jy beplan het vir die dag. Dit hoef nie mo moeilik te wees nie, voel wat jy wil bereik en wat jy graag wil doen. Energie en motivering sal volg op daar die intensie wat jy het. Enige poging om fysische realiteit te beinvloed, begin by jou, int jou intensies en jou positieve gevoelens daar oor. Dink aan jou doelwit, dink aan die einddoel. Hoe kom doen jy die werk wat jy doen? Wat motiveer jou? Geen doelwit is beter of slechter as ander nie, Dit moet net jou na wees, dit moet jou inspireer. Die vooruitzicht om daar die doelwit te bereik, is wat jou gemotiveerd en gefokus hou. En as jy nie doelwit het nie, dan gaan jy rond dobbel, dobber in die see, soos een klein viskykie, wat nie richting het nie probeer om jou gedagtes te conditioneer om positief te dink vir my negatiewe denke en stop dit onmiddellik wanneer dit in jou gedagtes opkom vir my negatiewe mense vir my mense wat jou energie traak want hulle maak jou moog hulle traak al jou positiewe energie omring jou met daar die positieve mense wat dinge gedoen krij en snij die positieve mense uit jou lewe uit. Ek sê nou nie, jaag al jou vriende wat negatief is weg nie, jaag die ouwe weg wat by jou bykie raad wil wilkom vir maar moet nie laat ander mense sy negatiefiteit op jou afwryf en jou lewe beïnvloed neem. Probeer 5 minute om net aan die taak te dink waarmee jy gesukkel of waar vriendie lis het nie en doen het somme vinnig vir paar minute lang. Gewoon ek sal so kort hups tot jou genoeg energie gee om aan te hou Ek denk vir tyk hier as ek in die ochend wakker word en ek is kwaad en ek bekluis so vir 10 minuten Dan is ek so die hele dag aan die gang en het ek so baie energie Ek sê nou nie word wakker en beklui met die na eerste en die beste persoon wat jou pad kruis nie Maar ek het nou gesê as een mens al bykie adrenaline in jou aardie het so vroeg in die ochend Dan hou dit so aan vir die rest van die dag ek sal ieder aanbevel in plaas daarvan om die iemand te beklei doen iets positief, gaan draf om die blok, of gaan bykie gym toe vir half uur, of spring som op en af langs die swembad en duik daar dier die kouwe water, dit sal jou opstoot uh, gee, en een bykie energie gee, om die dag lekker vrolijk en opgewonde te begin. Niet enige negatieve dinge, wat jou nie lekker laat voel nie. Moe nie dat buite externe gebeure of negatieve gedagtes by jou posvat nie. Probeer om jou grense te skyf. Die ou bekende paie raak vervelig. Niewe maniere en om niewe dinge te doen, laat jou groei en ontwikkel. Besluit somme, jy gaan nou leer hoe om webwerwe te bou. Of, sê jy vir jou saaf, jy gaan nou in niewe spielekje aan leer, of jy gaan een nieuwe sport beoefen. Skeep nieuwe processe en maniere wat jy opgewonne maak, wat jy vrolijk laat voel en wat jy inspireer om nieuwe hoogtes te bereik. Kry daar die duivel op jy skouwer beet en gooi van jy skouwer af. Kyk wat hou jy die werk uit, wat demotiveer jou, wat krap jou om, wat tap jou energie en wat trek jou aandag af. As jy bewus is van al hierdie goed, kan jy dit bestuur, so bestuur daar die duivel op jou skouwer, wat jy wil terughou. Wanneer jy natuurlijk gemotiveerd is, is jy pens en pooi kies binnen in jou taak, jy is positief en gefokus, en jy absorbeer, en trak in dit in waarmee jy bezig is. As jy ongemotiveerd is, verloor jy daar die kracht, daar die energie en daar die kreativiteit van jou daal, jou stress gaan op, jou bloeddruk stijg, jy voel verveeld en moog, en jy voel sommer net goor, en is ‘n akelige plek om te wees. Hoe meer jy hierdie dinge wat ek nou genoem het begin toepas en oefen, hoe meer instinktief sal het kom, en sommer spontaan en sonder moeite gebeur. So probeer daar die positieve stappen volg in die ochend probeer om dinge te doen, aan dinge te dink wat lekker is vir jou, voor jy gaan slaap in die aande, dink aan dinge wat lekker was vir jou, dink aan goed wat jy van hou, dink aan dinge wat jy graag wil doen, wat van jou, dink aan een lekker roomes wat jy wil eet, of dink aan een vakantie wat jy gehad het, dink aan daar die tye wat jy daar langs die see op die rots gesit het en vir die golwe gestaar het. Jy sal somme baie vindiger in die slaap raak en baie dieper en lekkerder slaap ook. Die volgende ding is daar gaan eenvoudig daar wees wat absoluut niks werk nie. Jy gaan daar opstaan en jy gaan tandpijn hee en jy gaan die pijn in jou arme en jou benen en jou rug hee en jy gaan voel as wat trein jou getrap het, en jy gaan probeer om in andere dinge te denk, maar moet jy laat dit jou onderkry nie, jy gaan nie elke liewe dag op en wakker voel en lis voel, om op en af te hoop en een springende, jelende dag te heen nie, dan gaan daar wees wat een mens absoluut goor gaan voel, maar dit is menslik, ons allemaal is mens nie, een van ons is een machine wat die hele tijd opgeweend kan word, om vroelik te wees nie, en daar nou kan baie reders wees, hoekom my mens nou nie opgewonne is, en gemotiveerd is, en goor voel nie, mens kan syk wees, jy kan dalk in geliefde afgestaan het, aan die dood, iemand in jou familie kan syk wees, jy kan probleeme hee, die bank het jy dag die vorige dag gebelding gesê, jy is oortrokke, en jy moet geld inbetaal nie, jy het nie geld nie, daar nou kan baie dinge wees, maar my raad is, vergeet van al die dinge, en as jy nie lekker voel vandag nie, moet nie moed verloor nie, probeer weer later nie dag, of probeer moore, daar is baie tyd, maar moet nie twee da in een rij toelaat, dat negatieve dinge jou onderkry nie, laat jy ongelukkig voel nie, laat jy depressief raak nie, so moet nie laat dit gebeur nie, ek het een dag vir my mannen gevraag, as ek nou verskrikkelijk jammer vir myself is, en as ek nou nie lekker voel daar oor nie, en is ek nou depressief, toe lag hy vir my te sê, ja, jy is seker dan depressief, want ek ken nie depressie nie, ek raak nie depressief nie, ek beklei en ek strij en ek hop en spring, maar ek raak nie depressief nie, en toe ek myself nou jammer krij, toe doog ek, ek is nou verskrikkelijk depressief, want ek krij myself jammer, jammer oor dit en dat wat gebeur het. Nou moet ook nie dieren in die donker opskop nie, opskop nie, moet nie veel probleeme gaan uitdink nie, moet ook nie probleme onder die mat inskrop nie, werk aan die probleeme, as so die probleeme is, los hulle op, en werk lekker in die dag, Heer lekker dag, heer lekker week, heer lekker maand, elke dag gaan nie lekker vir die wind wees nie, maar motiveer jou self, om te sorg, dat jy goed gaan voel. Onthou, jy het een kiese, as jy jou oor nie, nie op en oop maak, het jy een kiese, jy gaan toelaat, dat donker gedag, jou oorspoel, en jou ongelukkig laat voel, of, jy gaan het nie toelaat nie, jy gaan lichte gedagte sê, jy gaan soms kan sien, jy gaan die geel rok of daai rooie hemd van jou antrek, en jy gaan vrolijk voel vir die dag, dit is jou kese, jy kan as in as en, of sak in as gaan sit, of jy kan vrolijk en opgewonne wees, dit is jou kese, alles in die lewe, het ek kese, wat voor jou gelewe word, en dit is jou kese wat jy gaan doen, en wat jy gaan toelaat, moet sê, Maar my man maak my ongelukkig nie. Dit is nie so nie, jy maak jouself ongelukkig. En jy laat jy toe, dat dinge wat jou man of jou vrou of jou kind of jou vriendin doen en sê, wat jou ongelukkig laat voel. Jy het a kiese, jy kan kies, ek gaan ongelukkig voel daar oor, of ek gaan my nie daarin steer nie. Dit is jou kiese. Kom ons luister nog sy so stikkie muziek, ek nog sy so paar miniekie saam met jou. goed genoeg Om jou net hier te los As ek die wereld zou so verover So dit my alles koos in is die rand en zin Die moeite waak De jou die bos Nee, ek weet nie meer Nee, ek weet nie meer En ek sien hoe al die jare Tussen ons kom leg Een bykie meer in die bank my wat het ons beleef, is die verlange wat ek voel vanaan, my nie terug na jou te doen, weet ek nie meer, nie, ek weet nie meer, van ek sien al jou tranen gebeurde en pijn, dis het Godse genaam, het ons op ons eie weer opgeskeer. Maar as reels regulaties waar jy is benang, en ek weet nie meer, nee, ek weet nie meer. Jy vergeer die woorde wat gesê is tussen ons. Ek probeer jou te herinner, maar het is stuitgemoor. In die ouderdom, ek jou kom al, maar dat is beter waar jay is. Ja. nou met selfde bed ek hoop jy dit saam geniet ek heb vandag so heerlik saam met jou gekeier baie baie dankie vir die saamkeier en die ondersteuning ek waardeer jou verskrikkelijk baie en ek gaan vir jou groet vandag met die gedachte van famers uit sy nieuwe project om die boere en die oos en die weeskap te help daar die boere wat op hulle knie is as gevolg van hierdie verskrikkelike groot droogte, die grootste na 100 jaar, en die diere vrek, en die boere sikkel, en onthou, soos ek al voordien baie keer gesê het, elke liewe stikkie koos op jou boor, kom van die boere af. As die boere nie daar is nie, het ons nie koos nie. Op hierdie stadion van die wedstrijd, sikkel ons boere, het gesikkel met die droogte, het gesukkel met die commando die die boer het gesukkel met die volgriep, of die hondergriep, wat jy ook al noem, en, dit is, bek en klausier, en, dis allerhene, syktes wat ons plaasboere tref, en, die droogte was die eerste van alles, en ek weet, dit is verskrikkelijk verskrikkelijk, as daar nie reen kom nie, jou oeste lewe die lande, hulle verbrand, jou geld, is daar my heen, jy moet oor oes, jy en oorhoofse kostes, inzetkostes, maar daar nie oeste nie. Jou vee word gesteel, jou oeste word gesteel, en die droogte verwoes jou jylle oes verder. Kom ons help ons boere, want hy het die voedselsekerheid in hulle hande. As dit nie was vir die boere nie, was uit Afrika nog verder in die gemors gewees, want landbouw, die boere het die grootste gedeelte van die binnlandse inkomste die aflop 2 jaar voorsien en dit het ons so ver gereed van al depressie. Kom ons help daar boere, kom ons maak dit werk, kom ons steek ons hand en ons sakke, as jy beskuit het, a paar rand daar uit jou beskuit sal nie verskil maak nie, want onthou, famers uit is a nie winstgevende maatskapie en het een nie winstgevende maatskapie registrasie nummer, so jy kan daar die donatie wat jy gee, nog van belasting ook aftrek, is dit nie wonderlik nie, so dit is nie net geld wat jy uit jou zak uithaal en skenk nie hierdie geld wat jy uithaal om die boere te help, is belasting aftrekbaar, jy kan jou belasting op dit op jou belasting terug eis, so asjeblief ek doen een beroep op elke liewe bezigheid, omdat dit een nie winstgevende maatskapie is nie, dit is een non-profit company, kan jy enige donatie van jou belasting aftrek, so asjeblief, kom ons help ons boere, en ek gaan uitspeel met die advertentie wat ek gemaakt het vir dit, ek groet jou een liefde dag verder, een liefdeke aand verder, onthou vanavond is Dr. Tini omzee weer op met oordenking, en dan is Jolanda van 8 uur af op met haar muziek program. Een liefdeke verder, en ons het woensdag aand vir ons heel nieuwe omroeper met Rissa Leing op die licht met haar program, wat sy vandag al eerste toetsuitdeling gedoen het. Hier is die advertentingsgief Farmers Aid. Een lieflijke aand verder, tot ziens. Hi everyone, we at Farmers Aid need to bring relief to our farmers in the western and eastern cape